Oh jambo ndugu msikizaji na karibu katika makala ya wiki ya leo. Makala ya neno litasimama yanaletwa kwako kwa ishani ya passingthelightministry.org na kwa ishani ya globalradio.com. Kabla ni mkaribishe mchungaji Geoffrey. Ningependa kukukaribisha na wimbo unao heri mtu yule. Naye dada Emma Keganda ushiriana na Malkadi Tamati majina yangu ni Oriontili na karibu katika makala yanayosema safari ya wana wa Israeli naye ambaye Bwana Mungu ameweza tena kutujalia kuweza kuamka ukiwa salama salamini hatuna budi kumshukuru huyu Mungu mubaji kwa jinsi anavyoendelea kutushulikia siku baada ya siku wewe ni shahidi ya kwamba ni wengi walio lala kama vile ulivyolala ama walivyoomka kama vile ulivyoomka ama walivyoshinda kama vile ulivyoshinda lakini siku saa hii na wakati huu hawa watu wamekusanywa na baba zao ya kwamba mimi na wewe tumetenda jambo lolote linaloweza kustahili mbele ya Mungu Bali Mungu wetu ameonelea ni vyema mimi na wewe kwa vile tugali tu wenye dhambi tuweze kupata nafasi hii kwa kuwa neno la Bwana linasema Bwana hapendezi na kifo cha wenye dhambi hali anaweza kuwajalia wenye dhambi wapate nafasi ya kutubu Kwa hivyo mskilizaji mpendwa hebu Bwana endelee kutubariki tunapoendelea kujihoji na kuweza kunyenyekea mbele yake ili aweze kutufanyia suluhu Leo ikiwa ni asubuhi nyingine jema hapa kwetu kwako labda mchana ama jioni inakukaribisha katika kipindi maalum ambacho ni kipindi unachokipenda kipindi cha neno litasimama Kipindi hiki hukujia waidani ya passing the night ministry ya agm ama abagu ndani ya zi global radio na ninakukaribisha kwa moyo mkunjuvu ili tuweze kubarikiwa zote katika siku hii ya leo na ningependa tuweze kukaribisha Mungu wetu kwa njia ya pekee mimi na wewe tunapoanza kipindi hiki kwa hivyo mpendwa msikilizaji, hebu tunyenyekee mbele zake Mwenyezi Mungu tuweze kuomba. Tuombe. Baba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, muumbaji wa mbingu, nchi, bahari na chemichemi -chemi za maji. Wewe ulie kuwako, wewe ulioko na wewe utakao kuwako. Nakushukuru tunalihimidi jina lako maana we ni Mungu muumbaji na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asandi kwa ajili ya utakatifu wako na neema na rehema. Asandi kwa ajili ya upendo wako wa ajabu. Asandi kwa ajili ya kutujalia kuweza kuona masaha haya siku hii ya leo tuiendelea kujikabidhi mwako mikononi na kuungama madhambi na makosa na uwovu wetu ili kupitia kwa damu iliyomwaika msalabani ya mwokozi Yesu Kristo tupate utakaso na tuweze kufaa kuitwa watoto wako tunashukuru kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi Grobo Asanti kwa ajili ya kutujalia kuwa na radio hii. Ili neno lako likate na mwanya ya kwenda kila mahali duniani. Asanti kwa ajili ya wasikilizaji wetu wanaotutegea kila pahali walipo saa hii na wakati huu. Naombea kila familia ambayo imeyakilishwa katika usikilizaji wa siku hii ya leo. Ee Bwana ukaendelea kuubariki. Ukiwapanulia mipaka na ukiendelea kuwafanikisha katika kila watendako. Tunaomba pia kwa wengine walinapenda neno hili lakini saa hii hawapati nafasi ya kulisikiliza labda wanaumia wakiwa vitandani ama mahali popote pale hospitalini ama nyumbani. Ebu ana Bwana Muumbaji waweka mkononi mwako ili uweze kuwafariji kwa njia pekee na kukutana na hitaji la kila mmoja katika nafasi yake. Na mkumbuka pia mtumishi wako. Tukikumbuka wengine wanaoendelea kujitoa muhanga kwa ajili ya neno lako. Wanapotoa mali na hali na masaa yao pia na kukumbuka ministry hizi. Bwana uendelee kuwabarki na kuwafanikisha. Wakati huu tunapoanza makala maalum ya neno litasimama. Tunaomba roho wako atamaraki mioyo yetu na zaidi baba mtakatifu aweze kufungua mawazo yetu na masikio yetu ya ndani tusikie yaliyo mapenzi yako siku hii ya leo tukukaribie zaidi ya jana Tunaomba mapenzi yako yafanyike tunapoanza hadi tamasha na tunaomba kupitia kwake Yesu Bwana na Mkombozi wetu. Amen. Wapendo wa wasikilizaji jana tulikuwa tunaendelea kuangalia kumbukumbu kumbu ya Torati ama kurudiwa kwa amli za Mungu. Musa mtumishi wa Mungu baada ya kuweza kuwa... agiza watoto wa Mungu ama wana wa Israeli ya kwamba waweze kushika sheria zake Mungu na akamwambia ya kwamba katika kumbu kumbu ya torati akawaambia kwamba bwana mungu atakapokuleta katika nyumba katika nchi anao kuahidia. na akaweza kuwapia baba zetu Ibrahimu isaka yakobo na kwa kuwa, Alikuwa alikuahidi ya kwamba uta, atakupatia miji mizuri ambaye wewe haukuijenga nyumba ambaye zimejaa vitu na huku sijasa wewe mwenyewe na vizima ambazo zimefukuliwa na wewe haukufukua mashamba ya misabibu ambaye wewe haukupanda na mizeituni usioipanda na utakapokula na kushiba jipo ujitunze usije ukamsahau bwana aliyekutoa katika nyi nyumba aliyekutoa katika in, katika nchi ya misili nyumba ya utumwa mti akawambia mti ni bwana mungu wako wakuwa huyu ndiyo utakaye mtumikia na kuendelea kuwako kwa ajili ya jina lake akaamwagaa msifuante miungu mingine ya kigeni katika ma, mataifa it, ambaye muta, itaondolewa katika nchi hizi wakuwa bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama yeye na yeye ana uivu na unapomlinganisha na chochote hasira yake inaweza kuwaka na kukuondolea mbali katika nchi hii. Na ndipo basi wapendwa faida ya kuweza kuwakumbusha sheria hizi zote Musa akaweza pia kuandika zile sheria za zile sheria ambazo ni za mapokeo akaweza kuziweka kando ya zile sanduku sheria ambaro niliwaambia kwamba zilikuwa zinaendelea kuwahimiza wana wa Israeli kuzitunza sheria zilioandikwa na Mungu kwa sababu watu wengi hawaje tafautisha sheria zilioandikwa na Musa na sheria ambazo ziliandikwa na Mungu. Sheria zote zilizoandikwa na Musa aliyoagizwa na Mungu, hizo ndizo sheria zilizokuwa zinafika pale Kaivari, na hizo ndizo zilizoweza kumlenga Yesu. Na basi Yesu alipokuja, sheria hizo zote ziliweza kufikia kikomo chake, yani zilitimiza wajibu wake ana zote zilikuwa zinamlenga yeye atakao kuja afe kwa ajili ya dhambi za ulimwengu na kwa hivyo sheria hizo hizo sheria zilizoweza kufikia pale msalabani lakini sheria iliyoandikwa na Mungu na chanda cha Mungu yaani sheria kumi za Mungu hizi sheria Yesu hata mwenyewe alirudia akasema hata dunia hii ise na bingu hii iangamie hakuna nukta wala iodi moja itakapoweza kutoka katika torati pakazoote zitakapo chinizwa Musa aliendelea kuangalia na kuwa na hofu ya kwamba hawa watu wangeweza kutoka na kumwasi Mungu ndipo akawaangiza akawaambia sikrizeni. Ni baraka hii itakuwa juu yenyu. ya kwamba mtakaposika sheria za Mungu na kumskimiliza na kumtii. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidi yako na kutunza yale anao kwa giza leo, ipo Bwana Mungu ataka po tukusa wewe juu ya mataifa yote. Na baraka hizi zote zitakujia na kukupata unaposikia sauti ya Bwana. Utabarikiwa mjini, utabalikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo wako, uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa kufuga, na wangombe na wambuzi na wakondoo Litabarikiwa kapu lako. Itabarikiwa pia chombo chako cha kukandia ngano utabarikiwa hapo na utabarikiwa utokapo na Bwana atafanya maadui zako weza kupigwa mbele zako watakutokea kwa njia moja lakini watakimbia mbele zako kwa njia saba Bwana ataamuru baraka iweze kuwa juu yako na katika kila chochote unachoweka mkono mwako ni ya kwamba kitaweza kubalikiwa pia katika gara lako Mungu anasema iweze kuwa mibaraka na mambo yote utakayoyafanya naye atakubaliki katika nchi anao pia akaelelea kuambia ya kwamba lakini itakav itafika ya kwamba utakapokataa Kusikia sauti ya Bwana ambaye nimekuagiza siku hii ya leo ni kwamba rana hizi zote zitakupata ni ya kwamba wewe mwenyewe utakuja kuwa eh, eh, katika maisha haya eh, ni ya kwamba utakapokataa kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako Ukatae kushika maagizo yake ninayokuagiza hivi leo hipo zitakapokujia rana hizi ni ya kwamba we utakuwa mshangao na mazeli na, na medhari katika ulimwengu huu na katika mataifa yote Bwana Mungu katika nchi bwana anapoendelea kukupea mataifa yote watakudharau wata Bwana atakutawanya katika mataifa kutoka nchi hii mpaka nchi zingine zote na huku uta, utakapoendelea utakapoenda utatumikia miungu mingine ikiwa hautasikiliza sauti hizi ni ya kwamba Bwana atakuwachilia uweze kutawanyaka na kutumikia katika mataifa na utumikie miungu mingine ambaye haikutumikiwa na baba zako akasema pia katika mataifa hiyo utakaoweza kutawanywa rana hizi zitakuwa na wewe ndipo basi Musa akawaambia kwamba huko utakuwa na moyo wa hofu na moyo wa uoga midrano hizi zitakuwa juu yako na uzima wako utakuwa na wasiwasi katika siku zako zote na utakuwa muoga usiku na mchana na utakuwa ukilia asubuhi laiti kama ungekuwa jioni jioni laiti kama ungekuwa asubuhi kwa kuwa hakutakuwa hautakuwa na amani na Moses aka, akiangalia bali akawaambia kwamba mtakaapo endelea kuasi bwana ni ya kwamba bwana atalete taifa nyenye ambalo hamtajua lugha yake nao hao watakapokuja watakuja kama tai na ni ya kwamba atakuwa na uso mkali na hataona hataonea hataweza kujali uso wa mzee hata jale, hata pendelea kijana na ni ya kwamba ataweza kuang, kuangamiza matunda ya nchi matunda ya nchi yako ngombe za nchi yako na pia utaweza kuangamizwa na hawa watu kabisa na ye mwenyewe huu uh, uh, ili taifa litachukua kila kitu ambacho uko nacho naye atakuzuru katika milango yote atakuta katika mboma yako zilizo ndefu zitaanguka na ataendelea kukuangamiza kabisa na ndipo basi ataweza pia kukuangamiza kiasi ya kwamba hata utakula watoto wako wasichana wa na na na wavulana na, na, na, na ndipo basi hizi ni laana zilizoweza kusomwa na Musa Wapendwa katika uh, maisha ya wana wa Israeli Musa akiweza kuamalizia akasema ya kwamba nimeita bingu na dunia tiweze kushuhudia ya kwamba nimeweka mambo mawili mbele yako ya kwamba kuna uzima wa milele na mauti ya milele kuna raana na kuna mibaraka na ndipo basi ikawa ni lazima wao akikumbuka maneno haya na waweze kujidhali sana na akaagiza ya kwamba sheria hizi zote ambazo nimewaagiza hivi leo itawapasa kuwafundisha watoto wenyu kila muendapo kila mtokapo kizazi hata kizazi. Na watoto wafundisha watoto wa watoto hao Iweze kuwa dalili juu ya mkono wako. Na iweze pia kutovka mbele ya macho yako. Waandike katika juu ya miimo ya nyumba yako na pia na juu ya milango yako. Na ndipo watoto watakapokuwa wakiuliza, "Hii ni nini shuhuda. ndipo utaweza kuwaambia ya kwamba Bwana alitutoa nchi ya Misri kwa mkono uliohodari na akaweza kutuleta katika nchi hii vile walivyopitia katika jangwa vile Bwana alivyopeana agano lake pale katika holebu na vile amba Mungu alivyoingiza katika nchi hii ya Kanani namw basi ya kwamba Bwana aliagiza watu wake wote waweze kuwa wakitunza sheria hizi na kuzifanya na kumcha ili tuweze kuwa wema mbele yake na itakuwa ya kwamba ni haki kwetu kuzitii na kuzitunza sheria zake na kufanya maagizo yake kama Bwana alivyo tuagiza Leo hii tunataka kuunganisha mkutano huo ambaye tumeweza kuingia ku, kuona ya, yale tuliyoysikia ya jana. Na sasa makala mengine ama tiles ya kifo cha Musa. Musa kumbuka ya kwamba kazi yake imefika kikomo. Na sasa hapa naambiwa wakumbushe watoto wa Israeli ya kwamba sasa wakati wa kuingia katika nchi ya ahadi umewadia lakini yeye akijua ya kwamba haingii. Na kwa hivyo tunapoangalia kumbukumbu ya Torati na moja mpaka na 34 ndipo sasa makala haya leo ya leo yanatuelekeza katika mwisho wake Musa Mungu alipokuwa anaendelea kushughulika na watu wake anaonyesha huruma zake na anaonyesha pendo lake na pia anaonyesha haki yake. Na mibaraka anaoendelea kubariki hao wana wa Israeli ni dhihirisho ya kwamba Mungu ni mwenye huruma na mwenye upendo. Yeye ni mwenye haki. Na historia ya wana wa Israeli inaonyesha uvumilivu wake na upendo wake kwa watu wake. Na ndipo neno linasema ya kwamba katika kumbukumbu kumbu kumbu ya Torati anasema hivi Kumbukumbu kumbu ya Torati unapoangalia katika aya ya zarazini sura ya zarazini na mbili aya ya kumi na mbili Anasema yeye Mungu ni mfano wake tai. atahalikishae kiota chake na kupapatika juu kupapatika juu ya makinda. Hivyo Bwana anasema yeye ni kama tai na jinsi tai anavyopapatika katika katika makinda yake anakunjua mbawa zake akawatoa watoto wake akawachukua juu katika mbawa zake na anapofanya hivi tai Bwana ndiyo huwa anamuongoza maana hakukuwa na Mungu mwingine mgeni pamoja na huyu tai kwa hivyo Mungu hapa anajilinganisha na jinsi tai inavyoendelea kufanya Aka, ya kwamba tai atayeharikisha an, eh, kiota chake anapapatika juu ya makinda yake anakujua mabawa yake anachukua watoto wake katika mabawa hayo anawainua juu anawapeleka juu ya bawa zake na Mungu ndiye anaoemwezesha kufanya hivi na pia Mungu anaonyesha wazi ya kwamba watu wake wanapomuasi mara moja anawaadhibu kwa haraka sana na tena katika adhabu kali. hivyo alivyowafanya hao wana wa Israeli. Upendo mwingi wa Mungu unaendelea kudhihirishwa jinsi alivyoupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee ili aje duniani aweze kudhihirisha jinsi Mungu huyu wetu alivyo na wakati sisi zote tulipokuwa hatuna hatuna tumaini yeye alimtoa mwana tena ni wa pekee Yesu Kristo aje aweze kuishi katika maisha duni ya ulimwengu huu na akaishi akiwa kama akiwa mwanadamu mia kwa mia ili aweze kuokoa ulimwengu na bali na kuokoa ulimwengu tabia yake yakeidhihirisha jinsi Mungu huyu muombaji alivyo kwa hivyo yeye alikuja kuokoa na tena kuonyesha tabia yake Mwenyezi Mungu na hata alipokuwa anadhihirisha tabia ya Mungu katika ulimwengu huu neno linasema yeye mwenyewe akaweza kuwa na uungu katika maisha yake na ye mwenyewe akasema hivi hata bingu na a, mpaka bingu na nchi ziweze kupita hakuna yodi moja wala nukta moja itakaoweza kutoka katika tolati. kumbuka maneno haya ndiye aliyosema katika kitabu cha matayo five verses eighteen. anasema hivi kwa maana aamini nawaambia mpaka mbingu na nchi ondoka hakuna yodi wala nukta moja itakapoweza toka katika torati hata zote ziweze hata yote iweze kutimizwa Katika sauti hii ambaye ina upendo mwingi na uvumilivu mwingi na inapoendelea kuita mwenye dhambi atisema ya kwamba jao kwangu ili kupata amani ndipo hiyo hiyo sauti katika katika siku ya hukumu itaweza kuwaambia wote waliokataa mwito huu ya kwamba ondokeni kwangu nyinyi mlio Matayo hiyo 25 aya ya na moja Atawaambia kwamba ondokeni kwangu mulio laaniwa Katika Biblia yote wapendwa Mungu anaonyeshwa na anadhihirishwa na maandiko matakatifu ya kwamba ni Mungu mwenye huruma na mwenye haki yeye anawasamehe watu dhambi na makosa yao katika kitabu cha kutoka anasema hivi mwenye kuwaonea huruma kutoka ni kitabu cha kutoka 34 verse 7 Anasema mwenye kuwaonea huruma watu maelfu mwenye kusamehe uovu na makosa Mungu asiyeweza kumhesabia hata mtu, mtu mtu mtu mtu muovu Akisema ya kwamba ni mwenye haki Kwa hivyo Mungu hawezi kuhesabia mwenye haki uovu ama mwenye mwenye uovu aseme ni mwenye haki anawahurumi anahuruma nyingi Mungu lakini yeye anasema ikiwa we ni mwenye dhambi hawezi kukuhesabia ya kwamba wewe si mwenye dhambi wewe unakuwa ni mwenye dhambi lakini anasema un, yeye ni mwenye huruma Tunapoziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu tena ni wa haki ana uwezo wa kutusamehe tena na kututakasa kutokana na udhalimu wote Mungu mwenyewe huyu ambaye ni mwenye haki na mwenye huruma anaye anaye wa, huru, wa hurumia alfu na kuwasamehe yeye asiyeweza kumwambia mwenye dhambi kwamba wewe sasa wewe ni mwenye haki. Anaesema kwa jina la status yako. Anasema mwenye dhambi mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo hawezi kusema kwamba mwenye dhambi ataendelea kuishi. Yeye anasamehe lakini mpaka wewe uungame. Yeye muumbaji wa bingu na mtawala wa dunia yote. Akasema kwa sababu mtumishi wa Mungu Musa hakumstahi mbele ya halaiki kule katika e, katika jangwa aliweza kuambiwa aongee na, na mwamba akaweza kugonga mara mbili na mwamba ule ulikuwa ni Yesu Kristo ambaye hakuwa amekuja ha afe mara mbili alikuwa akufe mara moja akasema sasa kwa sababu ya kosa lile Musa hataingia katika nchi ya Ahadi na umati huu Na Musa alijua ya kwamba Mungu si mwanadamu aseme leo hii alafu kesho aseme lile hivyo alijua ya kwamba yeye atakufa na uonea kwamba huyu Musa ni mtu alioishi na aliyotembea alio na Mungu kwa muda mrefu sana. Aliweza kuwa mtu anao simama badala ya wana wana wa Israel, wanapofanya dhambi. Mungu anapotaka kuwaaangamiza, Musa anasimama hata anasema kama unawangamiza hata jina langu liondoe katika uh, kitabu cha kumbukumbu. Kumbu. Musa alikuwa ni mfano wake Yesu, lakini alipotenda uovu Mungu hawezi kusema ya kwamba sasa hiyo nina sitajali sana. Anasema mwenye haki anaofanya ha ya haki, huyo ni mwenye haki. Ukitenda isiyo ya haki, Bwana Mungu anasema kweli umefanya uovu. Katika hali hii Musa akijua ya kwamba hukumu yake iko mkononi, iko mfukoni yeye mwenyewe hakuweza kusahau wana wa Israeli. Aliweza kuwajali sana. Aliweza wataalisha vilivyo ili waweze kuingia katika nchi ya agano. Na hapa ndipo tunaona sasa ameweza kumteua yoshua aweze kuongoza jeshi hili hapa watu waliweza kukubali ya kwamba Joshua sasa ndiyo kiongozi wao mpya kazi ya Musa imefika kikomo na katika sasa umati huu mkubwa Musa anawa, anataka kuaga wakiwa wamekusanyika Aki Musa Musa akamwambia Yoshua maneno haya. Ya kwamba uwe hodari na moyo mkuu kwa kuwa wewe utawadia utakao apeleka hawa hawa umati katika nchi niliyowaahidi naye Bwana atakuwa pamoja nawe. Katika kumbukumbu kumbu ya tharati hiyo daradhini na moja. ukisoma katika aya ni ya ishirini na tatu. ndipo akaangalia umati na akaangalia wazee akaendelea kuagiza ya kwamba ya kwamba muweze kuwa wativu. Kushika maagizo haya niliyowapa kutoka kwa Mungu. Katika kitabu cha ja Kumbukumbu ya Torati mbili. Haya ni ya na sita akawambia yawekeni maneno ya Torati hii ambayo nimeshuhudia kwenu. Waamuru watoto wenyu maneno yote ya torati hii hawa wa umati na jeshi hili la Mungu wakawa sasa wanamtazama Musa anapozungumza maneno yake ya mwisho mwisho Nikana kwamba anawapea pea well wakamwangalia wakaona na wakakumbuka ya kwamba ataondolewa kwao hivi karibuni. Wakaweza kuangalia ye kwa ile moyo wa undani na washukurani Jinsi alivyoweza kuwachukua kama mama kama watoto wake. Akaweza kuwapa mashauri ya ajabu. Na wakaona ya kwamba aliwaangalia kama mzazi aliwashauri mashauri ya ajabu na wakati wa wote madhambi zao zilipoweza kumkasirisha bwana na bwana alipokuwa naamua kuwaangamiza jinsi yalivyoweza kusimama badara yao na kuweza kuwaombea na maombi yake ikaweza kuwapatia ushindi wa kuishi wapendwa huyu mtumishi wa Mungu Musa alikuwa ni mzazi alikuwa ni mshauri aliweza kuwa ni mpatanishi Kwa hivyo katika hali hii ya kuondolewa kwa huyu kiongozi wao itakuwa ni kitu ambaye itaweza kuwakemea nikemeo kubwa la kwa wana wa Israeli Bwana atakapoweza kuwakemea ili waweze kujifundisha jinsi walivyoweza kumtaabisha huyu mtumishi wa Mungu na waweze kurani kufundis, kujifundisha ya kwamba katika siku za Usoni watuweze kuwatabisha viongozi wao kwa siku za Usoni kwa hivyo Mungu ndipo akaona ni vyema Musa aondolewe kati yao ili waweze angalawa kujifundisha. Mungu wetu huana njia nyingi za kutufundisha mambo. Na unapowenza anapoendelea kukufundisha wakati anapoendelea kukubariki na unakataa kufundishika, basi Mungu anaweza kuondoa mibaraka hiyo ili aone kama unaweza kufundishika pasipo na mibaraka. Kwa hivyo kuondolewa kwa huyu mtumishi wa Mungu ilikuwa pia ndifundisho kwa wana wa Israeli ya kwamba siku za usoni watiaangalie na kuwataabisha viongozi wengine. Kwa hiyo yeye Mungu anasema hivi ya kwamba atakuongeza atakuoongeleza hata na wewe ukiwa mtoto wa Mungu wakati anapoendelea ku na kumimina mibaraka yake lakini uki, ukiwa na, na ugumu wa moyo anaondoa ni baraka hiyo ili uweze kuona dhambi zako na ndipo uweze kumrudia na ndipo siku hiyo hiyo Bwana Mungu akaweza kumuagiza Musa akamwambia inuka sasa Musa mtumishi wangu uweze kuondoka na kuweza kwenda katika mlima Nibo kumbukumbu kumbu ya torati, na mbili haya na mbili maneno haya Bwana akawamwambia akamuagiza Musa akamwambia nini aondoka sasa uwe katika mlima huu wa barimu na upite eh, na upite u, upite usonge mpaka mpaka kilima cha nibo kilima kilicho katika kati ya moobu welekea yeliko uende pale uweze nchi ya kanani kila mahali ambacho utaweza kuona mahali ambaye ninawapatia kwa wana wa Israeli waweze kumliki na waweze kulidi kisha uweze kufa katika kilima huko wewe uweze kwenda baada ya kuona hiyo nchi utakusanywa na baba zako Hili jina kukusanywa na baba zake ni jina lingine utakufia huko Kwa hivyo Musa akakwea akaweza kwenda katika mlima wa Nibo akaangalie nchi ya aghadi, ambaye Bwana Mungu atawapatia wana wa Israeli na baada ya kuangalia na kuona ukufe huko ukusanywe na ndugu na baba zako kama vile haro ni ndugu yako alivyoweza kufa na wewe utaenda huko ukufe na ukusanywe na ndugu zako basi Musa kwa makini na kwa taratibu akaweza kutii sauti ya um, ya Mungu na hapa atatoka kwa njia ya peke yake Alijua ya kwamba atakufa na alijua ya kwamba atakapokuwa akikufa hakuna rafiki yoyote yule wa ulimwengu huu atakaoweza kuwa na shughulika na yeye wakati wake wamwisho, wa mwisho ama wa historia yake ya wa mwisho wa historia yake katika ulimwengu huu Wapendwa unapoangalia hapa kuna huruma nyingi Musa huyu mtumishi wa Mungu kumbuka ya kwamba amekaa tangu alipoweza kutoka katika nchi ya Misri amezunguka na hawa watoto amewalilia amewashauri amewapatia mashauri ajabu lakini sasa anapoenda kufa tuliona Aaron alikufa alishiriki ali shuhulikiwa na Musa na mtoto wake Elioza lakini huyu kiongozi mkuu chemejali mkuu Musa anaenda kufa tiki yake hakuna mtu duniani atakaweza kumshuhulikia hakuna mtu duniani atakayemzika Musa hakuna mtu atakayejua kabuli la Musa hata siku hii ya leo wapendwa wakati wote tunapoendelea kujitoa katika kazi ya Mungu na tunapoendelea kupata mibanaka inayotokana na huduma za Mungu ni ya kwamba Mungu wetu anatushuhulikia hata kama waulimwengu huu hawata tushulikia. unaweza kuwa unatumika Hauna sifa katika ulimwengu huu. Kumbuka ya kwamba huyu ni Musa yule yule, aliyekuwa karibu sana na kiti cha enzi cha Misri, lakini ye ya akaamua ya kwamba ni vyema kuteseka na watu wa Mungu kuliko kuweza kuchukua kiti cha enzi cha, cha cha cha Misri na huku aweze kukataa Mungu mumbachi Aliamua moyoni mwake ni afadhali kuteseka na watu wa Mungu. Ndio huyu sasa baada ya mateso, baada ya adha, baada ya shida, baada ya kuweza kukashirishwa hata na hawa watu ambao waliweza ali waliweza kumuingiza katika dhambi. Yeye huyu sasa ako katika historia kufunga historia yake na anaenda peke yake. Akaamrishwa na Mungu akaambiwa ondoka Musa ndipo Musa akaweza kuondoka. Na kabla hajaondoka, akasimama mbele ya watu wake. Na roho wa Mungu akawa juu yake Musa, naye akawambia jeshi la Mungu maneno haya. Na akasema hivi: Ya kwamba ningependa kabla sijaondoka, niweze kuwahaliki na akaanza kuwabariki makabila yote kumi na mawili yanaendelea kubarikiwa hakuna mungu mwingine kama wewe anasema hakuna mungu mwingine kama wewe ni mungu anase, ana, anatoa benediction yake mi baraka yake Hakuna Mungu mwingine kama wewe Jeshurun. Wewe ulie Mungu zaidi ya miungu mingine. Katika kumbukumbu kumbu ya Torati ni aya ya na 35, sura ya na tatu aya ya ishirini na sita mpaka ishirini na kenda Anasema hivi. Hapana, anayefuanana na Mungu wetu. ye amepanda juu ya bingu. Katika bingu na katika utukufu wake. Mungu wa milele ndiye jina lake. Na ndiyo makasi yako. Na mkono wa milele uko mbele yako mbele yako umeweza kuyasukumia dui za watu wako na Israeli atakaa salama Kemikemi ya yakobo katika nchi ya ghana na divai na anasema ya kwamba katika duni katika nchi hii bingu zako zinaendelea kudondoa umande kwa ajili ya mibaraka ya watu wako. yuheli Israeli akawaagiza. Na hakuna wengine duniani walio kama wewe. Taifa ambalo linaangaliwa na Bwana. Adui zako watajitisha chini yako. ndipo akaangalia umati ule akawaangalia baada ya kutoa mibaraka hii pole pole Amli jeshi mkuu kiongozi hodari mtumishi wa Mungu akakwea akaacha jeshi hili lote akielekea amri na kaweza kufika katika mlima wa nibo. juu ya Pisca katika kumbukumbu kumbu ya Torati 34 bibilia inasema hivi Basi ni kumbukumbu kumbu ya Torati haya aya ya kwanza Basi Musa akapanda akaweza kwenda mpaka juu Alitoka katika uanda wa Moabu akapanda mpaka juu ya mlima Nebo hata kilele cha Pisga Bwana Mungu akamwonyesha nchi ya kanani yote na naftari yote na nchi yote ya Juda paka mpande wa magharibi na najebu na uwanja wa Yeliko nchi ambaye ni nchi ya mitende hata mpaka kule soli Bwana Mungu akamwambia Musa hii nchi inchi nilio ahidi. Ibrahimu na Isaka na Yakobo nikasema nitawapatia uzao wako ndipo basi Musa akaonyeshwa nchi ya aka Kanani akaiona pandi zote akaweza kuona uzuri jinsi utakavyokuwa manake bwana hakumwonyesha nchi hii kama vile ilivyokuwa nyakati zile bali alimwonyesha nchi hii ikiwa vile bwana atakavyoiwezesha kuwa na alipoangalia akaona nchi hii vile ilivyokuwa katika upande wa magharibi aliweza kuona bahari jinsi ilivyokuwa inatenda katika kaskazini anaangalia mount anaangalia mlima mlima wa Harmon aliyokuwa unaenda mpaka binguni Katika mashariki akaangalia akaona bonde la Moabu. Mbele yake akaona ile bashin inchi ya bashin ambaye walikuwa wanaendelea kushukuru kwa ajili ya Mungu kupeana majitu wale waliokuwa wanaishi huko mkononi mwa wa Israeli na akaangalia kaskazini akaona jinsi nyika ambayo wamelanda randa kwa zaidi ya miaka 40 ilikuwa huko juu na hivyo basi Musa hapa akaanza ku akaanza kuwaza na kuwazua juu ya maisha yake na ugumu ambaye ameupitia tangu alipoweza kuitwa na Mungu. Wakati ule ye mwenyewe alipotoka katika nchi ya Misri baada ya kuangamiza ule mumu Misri aliyokuwa anapambana na Mwayahudi muya, akaona alikuwa karibu na kukalia kiti cha enzi katika nchi ya Misri. Lakini akaamua ya kwamba ache kiti hizo ili aweze kuwa na watu wa Mungu. Akaangalia jinsi alivyoishi katika maisha ya nyikani, akiangalia wale mifugo wa Jethro. Na akakumbuka jinsi Bwana Mungu alivyoamtokezea kwa kwa mwale wa moto pale wakati maraika alipokuwa anam anamuita. Akiwa katika kichaka kilio kua na hakikutekea. Na akakumbuka ya kwamba vile weza ambiwa ondoa viatu vyako maana mahali hapa unaposimama ni patakatifu. Akakumbuka miujiza ambaye Bwana Mungu alivyoiweza kuifanya kuitum, kuitum, katika nchi ya Misri kwa ajili ya kukomboa jeshi hili kubwa. Akakumbuka mateso na matatizo aliyoipata kwa ajili ya hawa wana wa Israeli. Na alipoangalia safari yake hiyo yote, katika jeshi lote aliyoweza kulitoa katika nchi ya Misri, wawili pekee yake, hiyo walioweza kupatikana wakiwa wa, waaminifu waingie katika nchi ya ahadi. Alipowenza kuangalia na kutafakari juu ya maneno haya, ilionekana kana kwamba kazi yake ilikuwa ni duni, haikufaulu kwa njia yoyote ile. Ndipo basi Yeye hakuweza kughaili juu ya kubeba mzigo huo mkubwa aliobeba na wawili pekee yake ndio waliofaulu bali alijua ya kwamba kazi yake aliyoifanya aliifanya kulingana na vile Bwana alivyoamwaga Wapendwa mara nyingi tunaweza kuwa na ninasikitika kwa sababu sisi tunapoangalia hata wakati tunapofanya mikutano mikubwa mikubwa kwa ajili ya jina la Mungu hata tunapofhurubiria saa hii watu maalfu maalfu ambaye sasa wanatikiliza ujue huu ukweli ni ya kwamba wakati mwingine tunaona hakuna watu wanaoshirikika tunaona kwamba hakuna watu wanaosikiliza neno hili tunaona ya kwamba, basi kama kazi tunayoifanya ni duni tu siku zote haina msaada paulo lakini angalia huyu mtumishi wa Mungu aliweza kufanya kazi tangu alipoitwa ana kufundishwa jinsi ya kuweza kuwa m, m, m, mtumishi wa Mungu miaka 40 tena akarudi akaenda katika nchi ya Misri Watu hawa Waisraeli Mungu akamtimia kwa miujiza tele lakini watu waliotoka kule walikuwa zaidi ya sita na ndipo sasa hawa wote wakaweza kuishia jangwani matokeo yake watu wanaoingia katika nchi ya ahadi ni wawili yake yasye jambo linaloonyesha kana kwamba ni la kuvunja moyo sana lakini as strong tunajua uko katika upande wa Mungu. Mungu haangalii wingi, Mungu haangalii umati. Dipo neno la Bwana linasema, usifuate umati kwenda kutenda dhambi. Bali wewe endelea yaliyo ya haki, yale Bwana anakuagiza, fuata hayo maana ikiwa Mungu ako upande wako, ni nani atakao kuwa kinyume na wewe? Musa kazi yake hiyo yote ilionekana wawili pekee yake Yoshua na Karebu hiyo waliokuwa waminifu na wakafaulu kuingia katika nchi ya ahadi alijua kwamba hii yote ilikuwa ni kazi ya Mungu alitekeleza kadri ya uaminifu alivyoweza na hata kama ni wawili tu walioingia akajua ni Mungu alivyo a hivyo wewe hata unapoendelea kujitoa kwa hali na mali na unapoona watu hazishuriki na ukweli huu tunapoendelea kujitoa hapa kuwatangazia habari hizi na mnapokea ujumbe huu katika ulimwengu mzima wapendwa nataka niwaalifu ya kwamba musta takuhusika na hawa watu kuangamia aliwaambia ukweli aliwatetea alifanya lile aliloweza kufanya na hivyo ndivyo hata na sisi tunafanya yale yote tunawaweza kufanya ili neno hili niweze kusi, kusimamisha imara, ndipo uweze kujimudu wakati Yesu atakapokuja, ukiinua mikono yako. Ukisema huyu ndiye Bwana Mungu tulie kwa muda mrefu, naye amekuja ili aweze kutuokoa. Lakini at the same time kuna wengi watakapo muona watakimbilia miamba, watakimbilia milima, wataingia katika mapango wakisema tusistirini tuangukieni milima amekuja na hazira zake naye ni nani anaoweza kusimama hawatalia milima na miamba na mapango kwa sababu hawakusikia wa ujumbe huu bali waliukataa Je si. wewe mpendwa msikilizaji unaponisikiliza wakati huu niombi lako ndani ya moyo wako ya kwamba Bwana atakapokuja hata kama ni wawili walioingia nchi ya ahadi na hata kama ni wawili watakaoingia nchi ya ahadi ya vikunje ye ni ombi lako ya kwamba Bwana akusamehe na huweze uweze kuwa miongoni mwa hawa wawili Mimi ningependa sana Mungu anisaidie na anijalie niweze kuwa miongoni mwa hawa na, na ikiwa ombi lako ni hilo naomba unyenyekee tuombe kwa pamoja kwa sababu kila ombi tunaloliomba liomba usinione ni ombi hivi hivi tu ni ombi ambalo Bwana analikubali na hivyo anasema ombeni nani mtapewa isheni nanyi mtaweza kufunguliwa Mungu tafuteni nanyi mtapata je unautafuta ufalme wa Mungu madamu una nafasi unapisha mlango wa kufungulie unaomba naye atakupa hebu tuombe kama ni kama ni ombi lako ya kwamba miongoni mwa wale watakaoingia katika kanani ya binguni hata kama ni wawili kumbuka kanani ya biduniani waliingia wawili peke yake na hivyo kanani ya binguni kumbuka mfano huu ni mfano wa jinsi watu watakavyo wanao leo kuelekea katika kanani ya binguni hivyo katika kuingia kanani ya binguni ni minority hiyo wanaoingia kanani ya duniani hapa wawili pekee yake out of what waliokombolewa ni wawili pekee yake walioweza kuwame kanani ya mbinguni pia out of the thousand and million of people in this planet wachache sana ad that ni atakao Na naomba bwana nisaidie niweze kuwa mponi kwa hawa sad adai aikiwa hilo ndilo ombi lako pamoja Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana. Tunaona Musa mtumishi wako amefikiza kazi kilele na mahali ambaye alifikisha. Ulimuongoza na hata hakujuta ya kwamba wawili pekee yake ndio alioingia. Kwa sababu hata yeye mwenyewe hakufaulu kuingia. Lakini anatupatia chelelezo ya kwamba hata duniani wengi wameitwa lakini ni wachache wanaoisikia naona katika radio hii ya baguzi umefungua milango umefungua njia na hakuna mtu anaoweza kufunga ya kwamba watu wako katika dunia nzima waweze kuwa kupitia kwa loninga waweze kupitia kwa internet kusikia ujumbe huu wa neno lako nami kama mtumishi wako unaendelea kunitumia Baba naomba miongoni mwa wale watakao faulu kuingia watoto wako wanaomba ombi hili pamoja nami saa hii na wakati huu uwafanikishe ili waweze ombi hili liweze kuwa lao pamoja nami maanake yake ninahitaji pia mimi kuingia miongoni mwa wachache watakaoingia bariki radio hii bariki kila msikilizaji bariki kila familia bariki kila taifa baliki kila njia, bariki kikanisa lako kote ulimwenguni na mapenzi yako afanyike hadi tuonane siku nyingine. Uwa pamoja nasi na neema yako itutoshe katika jina la Yesu, tuomba. <tipos> ndugu mpendwa naamini kwa umebarikiwa na makala haya hadi hapo wakati mwingine ukipenda kumfikia mchungaji gigepega shimwe na barabara 253 2136060 vilevile utatupata masaishi na maana katika na barabara 605 475 5845 kwa meili @globalradio.com na neno kuita mama